פרק כ"ז: ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני, ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה, שע נא תליך וקשתיך. וצה השדה וצוד לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצהק אל עשו בנו, וילך עשו השדה לצוד צית להביא. ורבקה אמרה אל יעקב בנה למור הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו, אחיך לאמור, הביאה לי ציד, ועשה לי מטעמים, ואוכל לה, לפני אדוני, לפני מותי. ועתה וני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. לך אל הצאן, וקח לי משם שני גדעי עזים טובים. ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו: הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו, עלי קללתך בני, אך שמע בקולי ולך קח לי. וילך ויקח, ויבא לאמו, וטעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנך הגדול החמודות, אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ויבוא אל אביו ויאמר, אבי, ויאמר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אלי, קומנה שבה ואכלה מצדי בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי הקרא אדוני אלוהיך לפני. ויאמר יצחק אל יעקב, גשן נא ואמושך בני, האתה זה בני עשיו, אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו ויאמר, הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. ויאמר אתה זה בני עשיו, ויומר, אני, ויומר, הגישה לי ואוכלה מצד בני, למען תברכך נפשי, ויגש לו ויאכל, ויאבא לו יין וישת, ויומר אליו יצחק אביו, גשן נא ושקה לי בני, ויגש ויישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני, ויתן לך האלוהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. עורריך ארור ומברכיך ברוך. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו. יקום אבי ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו מי אתה? ויאמר אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצה ציד? ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה. תשמוע עשיו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי. ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך ויאמר הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי, ויאמר, הלו אצלת לי ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשו, הן גביר שמתי לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים. ודגן ותירוש סמכתיו, ולך אפוא, מה אעשה ביני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך, אבי? ברכני גם אני, אבי, ויישא עשיו כולו, ויבק. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך. ומטל השמים מעל, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. ויסתום עשיו את יעקב, על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בלבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. ויגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו. הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ועתה וני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חראנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשכל גם שנחם יום אחד? ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים?